І розумієш, що виходить? Виходить щось страшне. Ніколи ніхто тобі нічого слушного не порадить. Тому що, так, вони здатні бачити більше за тебе. Вони, можливо, будуть розповідати тобі, яка в неї була мати Хвойда, що її батько пиячить, що вона ніколи не користується туалетним папером, їсть днями з сирі томати і бздить, і тому засмердить тобі всю хату – і все це буде правдою. Але їм ніколи не спаде на думку, що саме така поведінка коханої може складати твоє щастя. Ну, з туалетним папером та бздінням це я перестарався. Ну, так собі бувкнув для краси. Адже ти мене зрозумів. У кожного з нас своє щастя і часто воно зовсім не збігається із загальновизнаним, із книжним, міщанським, із тим, яке називають жіночим, із тим, на яке молиться твій сусіда, з тим, про яке мріє твоя власна мати, із тим, за яке вмирали герої, із тим, що затмарить очі твоїм дітям, бо в кожного з нас воно своє. І хоч би що вони бачили, відчували, хоч би що тобі радили, вони ніколи не зможуть побачити людину твоїми очима. Відчути її твоїм серцем, пізнати її твоїм мозком, зрозуміти, в чому полягає твоє власне щастя. Ніколи цього не станеться. Поки Ігорко розповідав мені цю історію, він випив першу пляшку горілки і з'їв майже увесь сир. Ще й дорікнув мені. Він навіщо ти нарізав стільки хліба? Ти що, так його любиш? Бо я, відверто кажучи, не дуже. Я надаю перевагу чомусь легкому. До того ж наближається ніч. Ну, ось, наприклад, огірка з жуючи сарку, і тобі не раджу налягати на хліб. я кажу, що це не дуже порядно змушувати мене, хвору людину, працювати, а потім за це ще й гнобити. Та хто тебе гнобить? Ти не позитивно дивишся на всесвіт, мушу тобі сказати. От чого ти скаволиш? Перепрацювався? Так я ж роблю тобі послугу, Слухай, тобі ж недовго залишилося. Ну, тобто, ще трохи. А час плине швидко, особливо влітку, і все. То коли ти ще попрацюєш, га? Коли тобі випаде така щаслива нагода зробити щось корисне? Навантажити ці руки здоровою фізичною працею. І потім я ж не змушую тебе мити, наприклад, підлогу чи вичищати вбиральню. Я що, дід? А ти що, салага? Ми що, в армії? Я вливаю в себе чарку горілки. Цікаво, а яким зараз бачить своє щастя Ігорко? І хто в цьому світі та й всій галактиці може бачити його своїм щастям? Мабуть, тільки хтось зовсім недолугий, той, хто вважатиме Ігорка своїм останнім, Хай желюгідним, але все-таки шансом. Той, хто згадує радянське печиво привіт як кращий кондитерський виріб, котрий вдалося покуштувати у своєму житті. Слухай, раптом термосить мене за плече Ігорко. От учора і сьогодні, відтоді, як дізнався про це, я стільки передумав про твій паскудний рак. Давай хоча б зараз поговоримо не про тебе, а про мене. Я давлюся огірком. Він спокійно постукує мені по спині. Між іншим, треба якось охайніше їсти, друже. Не слід у такий ганебний спосіб скорочувати собі життя. Вмерти від того, що вдавився огірком? Ти що, про таку смерть мріяв? Бог тобі дав шанс... Відійти шляхетно, щоб усі хрестилися, ридали ридма, згадували тебе молодим, вродливим, що тебе, мовляв, як кращого Бог забрав до себе першим, а ти намагаєшся все це зіпсувати. Де логіка? Ігорко бере кусень хліба, вискубує крихти зсередини, наливає горілки, розмірковує. Знаєш, починає знову він, Мене всі обговорюють. От і зараз я відчуваю, ти думаєш про мене? Думаєш? От. Це на тобі джинси номер 35, цікавлюся я. Точно, десятка. А як здогадався? В мене ж 38 пар джинсів. У нього справді 38 пар джинсів. І всі вони однакові. Дуже вузькі з низькою талією. О, прикинув, на яких із них може саме так провиснути зади і витягнутися коліна. Підрахував, вийшла приблизно тридцять п'ята пара. Тьх, так не романтично. Теж мені романтик. Слухай, може, поговоримо? О, а що ми досі робили? Ігорку, а чому ти не одружений, га? От що тобі заважає одружитися? Ну, чим тобі ще займатися? Робота в тебе є, кар'єра наче робиться, грошва теж водиться. Ну, чим тобі ще зайнятися? Крім ходіння по ворожках, звісно. Ну, дружився б. Може, чи пішов би купувати 39-ту пару джинсів? «На кому я мушу одружуватися, на твій погляд? На кому? На Барбі?» Він лютує. А я трохи здивований такою реакцією. Ну, звісно, на Барбі.